Pista 9 Capitolul 3 Memorial 3 Când prin propria indiscreție a moșierului am aflat că acesta deținea asupra o jumătate de milion, toată ființa mea a luat foc. Iată ocazia cea mare pe care o așteptam tremurând de nerăbdare, pe care o chemasem să vie cât mai curând, lansând mesajele crispate ale dorinței mele uriașe de a face rost de acești bani atât de necesari. Iată, în sfârșit, destinul se îndurasă și îmi punea la îndemână prilejul. Altfel, cum să-mi explic acel concurs favorabil de împrejurări? Zăvidianu să plece cu același trend cu mine, să călătorească în aceleași compartimente datorită profesorului Olarian. Asta era una la mână. Cum se făcuse să se găsesc în ziar faptul acela divers cu escrocul din tren care stârnise îngrijorarea moșierului și, ca urmare, avea să se dea în taina acestuia cu buzunarul secret pe care, auzul meu, a interceptat-o la timp? Cine ar fi reușit să organizeze cu atâta maestrie aceste premize în vederea săvârșirii faptului dacă nu o complicitate necunoscută sau, în orice caz, deasupra înțelegerii mele care mi o splendidă mână de ajutor? Nu! Am greșit Organizarea pregătitoare nu era perfectă Avea o fisură mare Olarian mă cunoștea La rându ei, mă prezentase lui Zăvideanu Ca atare trebuia să lucrez descoperit Deci cu mult mai multe șanse de a fi prins Dacă pentru profesor aș fi rămas un necunoscut Lucrurile se schimbeau radical în favoarea mea Lucram acoperit Era situația maximă Olarian, după apariția conductorului de tren, mi-a spus, Știu că ai dormit. Nu te-ai încurcat." De fapt, nu să mi ochii o singură clipă. Mă băteau mii și mii de gânduri, toate asmuțite de ispita care se iubise sub înfățișarea moșierului. Dar nu era chip să își un plan limpede, acceptabil, care să mă ducă la izbânde. Încheiasem-o convenții cu conștiința mea ca să-mi procur chiar prin furt suma de care aveam nevoie, Altă posibilitate nu există în societatea noastră Celelalte deduseră toate greși Dar nu înțelegem să risc prostește nimerind de-a dreptul în pușcărie spune undeva Cinstea e ca și viața O pierzi o singură dată Eu, bineînțeles, chiar în ipoteza că aș fura Nu mă consider nicio o clipă hoț Nu folosesc banii în scopuri personale Ci pentru binefacerile umanității fără ei, potența de care dispună rămâne văduvită de posibilitatea de a se manifesta. Așadar, am de ales sau să-mi abandonez idealul de viață, lipsind societatea de foloasele pe care le pot aduce, sau să recurg la un mijloc amoral, nesocotind legea ca să-mi atingă țelul pe această cale. Ori, în cazul că voi fi prins, cine va fi în stare să înțeleagă umanitarul și generosul meu mobil. Așa că, prudență, doctore Magheră, îmi spuneam. O singură mișcare greșită te prăbușește neant Sunt evident unele condiții prielnice, dar astea ne ajung. Să așteptăm, să vedem ce se mai întâmplă. Ce s-a întâmplat? După slatina se i în compartimentul nostru tânărul cu haine de buret. La piatra old coboră profesorul Olarian. În calea faptei rămăsese numai o barieră. Cât timp această barieră se afla între mine și moșier, nu puteam să-mi mișc un deget. De ce aș M-am bucurat puțin. Cum s-ar zice, bine că mi-au dat brânci, tot voiam să cad. Adevărul era la mijloc. Aveam nevoie de un răgaz, să răsuflu, să-mi adun gândurile. Mi-am tras privirea de la geam. Aș fi vrut să rup o bucată de somn. Transpirasem de atât zbucium și îmi ștergeam cu Batista sudoara de pe frunte. Câteodată luam seama la moșierul Cufundat în perna moala canapelei căruia îi cădea mereu capul biruit de leagăn. Atunci se trezea buimăcit Încercând să alunge somnul Apoi din nou să lăsa pradă toropelii Doarme iepurește Cred și eu Într-un timp se plânse Mă doare capul Mă apuc ori de câte ori călătoresc cu trenul Am antinevralgice la mine Dacă doriți Mulțumesc! Cred că are să treacă de la sine. N-am stăruit. Nu era deloc probabil că-l vor lăsa durerile în atmosfera aceea închisă în care pluteau un or de fum. Slătinianul, cufundat în lectură, citea mai departe și fuma mereu. Tot o carte captivantă e cel mai bun remediu împotriva păsării timpului. Nici vorba. Uitase pe semne unde se află, așa încât atunci când trenul o în gara Craiova, el sări sus speriat. Am ajuns la Craiuvă?" Da," i-am confirmat. A pus cartea în ne-a salutat și a coborât repede din vagon. Trenul s-a pus din nou în mișcare. Câțiva călători care se urcaser au trecut pe culoar, aruncând priviri în compartimentul nostru, dar au ales alte compartimente alăturate. Va să zic, rămăsesem doar cu victima. Noi doi, așa cum trebuia." Și până la turnul Severin, nu avea cum să se ivească vreun pasager, fiindcă acceleratul n avea oprire. La dracu, e pustiu vagonul ăsta. Ca niciodată. O roasti moșierul ca să umple tăcerea care îl stingerea. Da, pustiu. I-am răspuns ca să nu tac. N-aveam poftă de vorbă. A cui acum? Gândeam. Sunt singur cu el. Știu că are arsupre o jumătate de milion. Cunosc locul unde sunt ascunși banii, dar cum să fac? Ce mijloc să folosesc pentru a-i trece în posesia mea? Învață-mă tu, zeiță Fortuna, care mi-ai creat această situație norocoasă. Minutele grele, prețioase, fugeam undereat, topindu se fără rost. Nu-mi venea în minte nimic. Implorarea zeiței fusese gratuită. Afară vremea se zborleze, orizontul nu se mai deslușea. Vine furtuna! Uite, a început să picure!" Stropi mari de apă plescau pe geam, parcă erau păsărele speriate care căutau adăpost, cercând cu ciocurile. Nu trecu mult și se întunecă de tot. duhul bătut de bici albe și zguduite de trăznăte, rosnea parcă din țâțâni. Mare prăpăd!" Mormăi videanu înorat și el ca cerul. Și dacă ai ști, domnule doctor, cum mă doare capul, nu m-a slăbit o clipă. Când mă gândesc că până la abuzia și mai am șase ore de drum, îmi vine nu știu ce. Dar ți-am oferit alinea un antinevralgic și m a refuzat. Acum văd că ne-am încotru. Trebuie să-l iau. Dacă nu te superi, de ce m-aș supăra? Întotdeauna a plecut truza la mine. Am umblat într-o și scoțând dintr-o cutie un cașet... L-am întins moșierului E un produs baier cu efect garantat Îl pot lua cu vișii? N-am apă la îndemână Sigur că da Zăvideanu așeza în nevralgicul pe limbă Și l-a înghițit cu o sărbitură de apă minerală După câteva minute l-am întrebat Ei, domnule Zăvideanu, ați dat migrenă? Parcă, o lecuță în orice caz, acum e mai suportabilă durerea. Trece numai decât. Nici o grijă în privința asta. Se făcuse negură în compartiment. Noroc că s-a aprins lumină. Am vrut să pun la loc într-un săcutia cu antinevralgice rămasă pe măsuța pliante. Când colo, am observat cu surprindere o greșeală care m-a pus pe gânduri. Oferiță-i moșierului un somnifer în loc de antinevralgic. Cum a fost cu putință să confund cu tile? Căci se deosebeau destul de bine una de alta. Să fi fost semi-întunericul de vine? Nu. Nu-i de crezut. Numai un factor subconștient făcuse poznă, incontestabil, căci tendința de a mă însuși banii moșierului cu cerințe și altă zonă decât aceea a conștiinței nu ședea cu mâinile în sân, ci lucra intens. Se mai punea problema cum să ies din încurcătură. Nu. N-aveam cum, nimic nu se mai putea drege. Am tras cu coada ochiului spre victime ca să văd dacă dormise. Nu, încă nu, dar se lupta cu somnul cotropitor. Chipul brăbonață din edușoală se crispa, bloapele grele nu se lăsau împăienjănite. Tot încerca să se ridice, să rămână treaz, însă iar cădea istovit în plușul canapelei. Deodată spuse. Domnule doctor, nu știu... Cum? Parcă mă simt mai rău." Am înghețat. Ca un fulger mi-a trecut prin minte că poate moșierul își va da seama că e narcotizat. Ce calamitate! Dar spaima se topi înainte de a lua proporții. Zevideanu adormise cu capul sprijinit pe umăr. Iată, s a se în sfârșit mare ocazie. Banii mult râfniți se aflau la doi pași de mine. N-aveam decât să întind mâna și să intru în posesia lor. Și cu toate astea eram atât de departe de ei. Nu. Marea ocazie, în realitate, nu vinise. Totul nu părea să fie decât o iluzie a marii mele nevoie de bani. Cum? Cum adică să-l jefuiesc pe moșier? Și pe urmă ce fac? Pe unde scot cămașa? Cobor la prima stație, ori Săr din mersul trenului și văd încotro-i vedea cu ochii? Ei și? Nu mă va denunța moșierul că l-am predat? Știe doar cine sunt. Hmm. O greșeală mai mare nu se poate concepe. Adică să-mi tai singur cranga de sub picioare ca un eghiop? Doar n-am dat în mintea copiilor. Trebuie să țes la repezeal un plan ingenios, adaptat la situația prezentă, ținând seama de premizile existente, încât nimeni să nu-l poate adăvoră. Plan ingenios, coroit sub presiunea momentului. Greu, doctori. Mă îndoiesc că va avea șanse de reușită. Totuși, Am aprins o țigară crezând în acțiunea ei liniștitoare asupra sistemului nervos. N-aveam prea mult timp la îndemână și chiar dacă aș fi avut, nu era prudent să merg până la limite. Putea să se ivească în fiecare clipă ceva neprevăzut, care să răstoarni prilejul dându-l peste cap. Fierul trebuia bătut până era cald. N-am să uit până voi închide ochii, ce vifor s-a dezlănțuit în mine... Ființa mea se împărțin alte câteva ființe pe care nu le vedeam, dar le auzeam porunciile, protestele, ocările, când rațiunea așa atăpășită lasă în urma ei un monstru. Una din aceste străine am strigat asurzitor: Îndrăznește, căci în prilești că acesta n-ai să mai întâlnești a doua oară. Zăvidea nu e bogat, pentru el suma aceea nu e decât un flag. În schimb, pentru tine e totul, înțelegi? Îți împlinește visul. Te realizezi. Ajunge cineva. Bine, foarte bine. Și pe urmă ce fac? Nu te gândi ce va fi pe urmă. Norocul te ocrotește din umbră. El ți-a pus pe tava această nesperată ocazie și tot el îți va crea condiții favorabile ca să scapi cu fața curată. Nu se poate. Zăvidea nu are să mă nimicească. Atunci, ucide-l. Ucide-l. Răcni altă ființă din mine. Nu da înapoi. Acutezătorilor e lumea. M-am îngrozit. Să ucit? Aruncă-l pe fereastră. Dumnezeule, să suprim cu mâinile a asta o făptură omenească? Nu te pot ticni de un cadavru. Eu care nu știu decât să smulgă viața din gheața morții, tocmai eu să... înlături cu pretexte neroade... Cine ar putea să bănuiască pe un medic că a ucis ca să prădeze? Chiar eu singur n-aș și bănuit vreodată că în mine măcnesc porniri ucigașe. Nu era are timpul să mă sperii de ființa umană? Ascultam neuciți mai departe sugestiile străinilor care mă cotropiseră. Hai, nu pregeta, pune mâna pe bani și zvârle-l pe fereastră. Controlul a trecut, afară e iadul curat, n-ai de ce să te temi. Câți pasageri nu se perinde într-un compartiment de tren pe timpul unei călătorii. Tu însuți vei da alarma, spunând că trecuse în vagonul restaurant, iar la întoarcere, moșierul a dispărut fără urmă. Am respins cu indignare îndemnul criminal, deși trebuie să recunosc că avea un conținut logic, care, folosit bine, m a fi scos basma curată. Dar a ucide era peste puterile mele. O furnică putea mai degrabă să mute un munte din loc decât eu să omor un om. Mă nimiceam întâi pe mine, dezagregându-mă ca să acțiunea unui acid dizolvant chiar la ipoteza că n-aș fi fost privat de libertate. Nu, asta nu. Mi-am amintit cât de mult am urât pe ucigașul Ilenei din vremea copilăriei mele. Îi spunea sile și ori de câte ori auzam numele ăsta, mă trecea un fior de spaimă. Chiar astăzi, după două decenii, îl consider un nume blestemat. Oricine l-ar purta și mă feresc de el. Și atunci, prefer de o mie de ori să renunț la înfăptuirea idealului meu de care mi-am ancorat existența. Să duc o viață ștearsă, anonimă, la nivelul cel mai scăzut al oamenilor care nu fac altceva decât că înlesnesc circulația materiei în natură. E atât de necesar și această categorie albă. Dar groaznicul străin din mine nu dezarma deloc. Cu toate împotrivirea conștiinței, ora estăglit. Lașule, nu pierde prețioasele clipe. Nu sunt lași. Măcar odată în viață fă un act de curaj. Am făcut de atâtea ori, Mai ales în război. A cutezătorilor e lumea. Detest cutezătorii de acest soi. Cei care înving au întotdeauna dreptate. Nimeni nu îndrăznește să-i judece. Nu pot! Nu pot! Strigam cu glasul neauzit al gândului. Mi-am luat capul în fierbântat în mâini. Tâmplele îmi ne-au pripit, tensiunea se ridicase. Nu era exclus să fac o congestie cerebrală. Dar cine se gândea la asemenea consecințe? Ca să scap de uraganul îndemnurilor tot mai imperative, m-am ridicat în picioare ca să trec dincolo pe culoare unde m-aș fi găsit mai departe de ispită. Când am ajuns la ușă, în loc să o deschid, m-am pomenit că lasă în jos zăvorul ca să o încui și să trag perderele. Apoi, trecând la fereastră, am vrut să cobor geamul. Am auzit însă pași pe culoar. Mișcarea a rămas pânzurată în aer. O ușă s-a deschis cu zgomot în compartimentul alăturat. Asta m-a trezit. Cum? Îmi propusezem să fac un lucru și făceam altceva? Ce înseamnă asta? Acționeam inconștient în absența totală a rațiunii? Ce sunt nebun? Am devenit un simplu manechin manevrat de instincte primare? Nu! Nu! Nu!" Cu pumnii strânși de încordare, răscolite de revoltă, am ridicat perdelele și deschizând ușa, am trecut pe coridor. Acolo, cu ajutorul unei țigări, îmi veni în minte un plan ceva mai rațional. Trebuia să risc. Fără un procent de risc, nu se poate obține mai nimic. Despre ce era vorba? Îi iau banii, să zicem, și mă retrag în vagonul de restaurant. Ar putea cineva să-mi reproșeze că n-am rămas în compartiment ca să-l păzesc pe moșier? De unde știam că are asupra o jumătate de milion? Și chiar dacă aș fi știut, eram obligat să fiu pasnicul? În acest timp, nu se va trezi. Are să-și dea seama că a fost prădat. Îl voi mustra și pe drept cuvânt. De ce nu mi-ai atras atenția că ai atâția bani? N-aș fi plecat de lângă dumneata. Se vede că în lița mea a operat în hoț văzând că dormei. În ceea ce mă privește, să mă iers, n-am nicio vină. Toate bune. Dar ce fac cu pachetul de magnote? Nu-i deloc prudent să-l țină la mine. S-ar putea să fiu percheziționat și atunci ce ar fi să-l ascund undeva? Să zicem la vece, nu e bine acolo. Mai bine sub pernele canapelei. Dar nu în compartimentul nostru, ci în altul. Oricare. Ia să văd dacă e vreunul gol." M-am plimbat pe culoar căutând cu ochii. Am găsit unul gol la capătul celălalt al vagonului. Strașnic lucru. Ascund banii aici, iar înainte de coborare mă strecor înăuntru și ridic. Oricum va fi greu să se găsească dovezi împotriva mea. Prezumții poate, dar pe asta justiția nu condamnă. Și la urma urmei, la pitești, cine are să mă încheteze? Kaminski, e prieten, medicul șeftuțescu, prieten, avocatul Radulian prieten. Nu mai vorbesc de colonelul Dordea, în stare să pună pentru mine tunurile la bătaie. Asta este. Gândind așa, m-am întors în compartiment hotărât să purcet la fapt. Moșierul dormea liniștit, cufundată în somn adânc. Am întins spre el o mână șovăitoare. Când de degetele atinse repostavul vestei, parcă un curent electric m-a săgetat pe loc. Ah, cerule, sunt prea slab. Virusul cinste mi-a pătruns în sânge. Trebuie să-mi înving această slăbiciune înspemântătoare. Furișind a doua oară mâna, am dat peste buzunarul cu pricină. L-am pipăit și simțind gusătura, am rupt-o destul de brutal. Era nevoie de o lamă. Dar ce să mai umblântruse? Noroc că moșierul nu s-a trezit. Ce naiba, doar nu tăiam lemne pe el. În clipa când am sfășit buzunarul tainic, simțit o zguduietură. Trenul s-a brusc și vagonul nostru s afla chiar în dreptul unei stații inundate de lumină. Era turnul Severin. Nici nu am prins de veste când a încetinit mersul. Pogniturile macazurilor nu mi-au atras ca de obicei atenția, într adevăr eram de adâncit în operația furțășagului. Să mai aștept câteva minute până pleacă acceleratul și după aceea termin treaba. Pe culoarul vagonului se auzi zgomote. Am tresărit înspăimântat. Toate spai mă pășteau. În același timp, ușa compartimentului se deschise și un bărbat vârstnic răsări în prag, urmat de două femei, probabil soția și fica. Sunt locuri libere? Cum să-l sugestionez să mă lase în pace, să treacă în alt compartiment cu familia lui?" I-am spus. Sunt, cum nu? Dacă doriți un compartiment gol, găsiți-l la capătul vagonului." M Mulțumesc, stăm și aici, tot aia e. Se poate aprinde lumina? Greș formidabil. Cei trei de în plasă o groază de bagaje, înghesuindu-le claie peste grămadă. Apoi s-a așezară victorioși. Eu am rămas lângă moșier. Cât facem până la Timișoara? M-a întrebat șeful familiei. Nu știam exact. N-am putut să-i dau un răspuns. Aflasem însă că până la sfârșitul călătoriei nu era chip să scap de prezența lor. În vremea asta moșierul se trezi. Primul gest pe care îl făcut, își pipăi cu mâna buzunarul de la vestă. Sigur că da, la el era totul în regulă, în schimb la mine prăpădul prapadului. Ca să evit o convorbire cu moșierul, mai de așa ceva nu mi dea, am rezemat capul de ieșitura spătarului prefăcând mă că dor. Și chiar aș fi vrut să trag un pui de som, Aveam destulă vreme pentru asta, dar se lipea somnul de mine... Aveau într-o măsură dreptate monștrii mei lăuntrici. Uite, m-am lins pe bot de bani lui Zavideanu. Când mă voi întâlni cu cea de-a doua ocazie? Poate niciodată. Crăpam de ciudă. Am fost un neghiob, un fricos, și de ce n-aș spune, un laș. E adevărat că gândul meu e cu mult mai iute decât faptul. dar asta justifică pierderea vrăbiei din mână? Când mă gândesc că în momentul opririi n-aveam nevoie decât de o secundă ca să iau pachetul cu bancnote. De ce am amânat operația așteptând să plece trenul din stații? Din ce buzunar am scos motivarea asta neroată? Și atunci a răsărit ca o opreliște familia Severinianului, ca să-mi zădărnițească orice mișcare de aici înainte. Da, sunt incapabil de acțiune. Ca un om care, ducându-se la mare, nu găsește apă.